Der er reelt har siger jeg bare. Priserne stiger og stiger og stiger. Hvad gør vi ved det? Jeg er så træt af at høre på alt den spil. Det burde være et korps- og ombudspil, der holder mål. Det giver ingen en mening. Jakob Aarup Andersen. Lige om lidt så skal du være topchef i bryggerigiganten Carlsberg. Lige nu er du topchef for ISS. Du har nærmest øh, siddet i Lutter jobs hele din karriere. Var du nået lige så langt, hvis du havde arbejdet færre timer om ugen? Det tror jeg ikke. Marian du har også haft en karriere i toppen af dansk erhvervsliv, blandt andet i toppen af Microsoft. Nu er du partner i Boston Consulting Group. Hvad vil du svare på det spørgsmål? Det tror jeg heller ikke. Det skal vi tale om i dag. Velkommen i Østergårds Salon. En gang skulle man arbejde solen sort på kontoret, hvis man ville blive til noget. Men i disse år er kulturen på vores arbejdspladser i opbrud. Tendenser om hjemmearbejde, fleksible arbejdstider, eksperimenter med fire dages arbejdsuge. Flere og flere insisterer på en bedre balance i arbejdslivet. Men... Er der ikke stadig en sandhed i, at hvis du vil blive til noget, så kræver det hårdt arbejde? Og hvordan hænger tendenserne sammen med, at vi skråtter står bededag? Og statsministeren sagde til børsen for nylig, der er alle mulige mennesker, der mener, vi skal arbejde mindre det, venner. På Berlingske har vi meget fokus på de unge talenter. Det er jo i fremtiden dem, der skal være med til at løfte både det offentlige og det private erhvervsliv. Vi har lige kåret talent 100, så lad os prøve at se på, hvad de kræver af et fremtidigt arbejdsmarked. Sådan et talent, det har du været engang Jakob og Andersen. Det er vist rigtigt nok, ja. Kan du huske, hvordan det var at blive udvalgt? Jamen, det var egentlig øh, en dejlig oplevelse. Det var lige en anerkendelse, som... Øh jeg gav et lille kig. Jeg ved ikke, om vi skal sige, om det har ændret hele mit liv, øh, hvis det var det, jeg skulle sige. <laughs> oh, men øh, det tror jeg, men at Italien og ja, øh, Berlingske er afgørende. Det er, det er ja, jeg afgørende. At sige, jeg godt at have lov til at sige til at det, det har ændret <laughs> mit liv. Nej, det, det var en rigtig fin oplevelse. Det var tilbage i 2011, da du som 33-årig arbejdede for investeringsselskabet TPG, Axon Capital. Og Marianne Dahl, du har også prøvet det. Hvordan var det? Jamen, det var også øh, vidunderligt. Jeg ved heller ikke, om det forandrede mit liv, men jeg var faktisk på barsel. Den, vi blevet. Det, så det gjorde mig særlig glad, at øh, man trods alt blev husket, mens man var, var på barselsorlov. Hvis man troede, man sad derude ja. i glemslen. Ja. Siden har jeg arbejdet begge to som uh, topleder øhm, og Jakob op. Som sagt, så skal du ind og være topleder i Carlsberg lige om lidt. Hvad er det for en leder, Carlsbergs ansatte kan se frem til at møde? Oha, det kunne jeg give dig et rigtig langt svar på. Jeg tror, at øh, den korte version er, at øh, de møder en meget værdibaseret leder. Øh, jeg er meget, meget fokuseret på at bygge organisationer op, som, hvor, hvor ikke blot min egen ledelsesstil, men altså hele ledelseskulturen er værdibaseret, det vil sige respekt, integritet, men også en, en organisation, en ledelseskultur, der er bygget op omkring tre mantra, som jeg taler meget om. Jeg taler meget om energi, positivisme og ambition, og det, det kendetegner mit lederskab. For jeg tror meget på, at man skal have en, en høj organisatorisk hjerterytme for en organisation, den, den driver fremad. Hvad af. betyder det? Jamen det betyder, at man tager beslutninger. Man, man, man dvæler ikke for meget, så man har, nu må det ikke blive management speak, men altså, at man har en agil beslutningsprocess, og man tager hurtige beslutninger, man, man dvæler ikke for meget ved det, men også, at man er en lærende organisation. Og en lærende organisation, det er en organisation, der der er åben omkring sin fejl, der er transparent omkring, når ting går galt, lærer af dem, kommer videre, og den måde, på den måde også fejrer sine ar. For du får hele tiden ar, og du laver hele tiden fejl. Øhm, det kan du kun gøre, hvis du har en organisation, hvor grundtonen er meget optimistisk og drevet af Så det Er det sådan en omskrivning af at fejre sine sejre? Øh, det kan man godt se. Det må sige. man vel også ja, gerne? Ja, det må du meget gerne. Mm. Øh, men, men jeg tror, at det er super vigtigt for mig, det er at drive den her positivisme i organisationen. Men energien er vigtig. Marianne Dahl, du har jo også stor erfaring både med ledelse og også i at dyrke talenter. Hvad synes du er den mest interessante tendens i, hvordan yngre generationer ser på deres arbejdsliv, kontra hvordan vores generation gør Nu står vi tre mennesker i 40'erne her i studiet. Dem, der kommer ind på arbejdsmarkedet nu, skal vokse til nye ledelsestalenter. Hvad er det mest interessante om, hvordan de ser på deres arbejdsliv? Der er jo helt klart et opbrud i gang. Vi laver hvert år i BZG en stor global analyse, hvor vi faktisk spørger, 90.000 talenter herunder 6.500 i Danmark. Og hvis man tager de danske talenter i, i 20'erne, så er nummer et work-life balance. Mm. Værdier er alt efter, at man definerer det nummer fem og 9 Og så er det noget som løn og bonus, det er kun nummer 8. Og der adskiller vi os faktisk også fra de globale tal, hvor løn stadigvæk er nummer et globalt. Så der er ingen tvivl om, at de talenter, der kommer ind, har nogle helt andre forventninger til deres arbejdsplads, men også nogle helt andre forventninger til deres egen karriere, hvad den skal bidrage med i deres liv. Så når vi svarer, som vi gør på dit første spørgsmål, altså om vi var kommet til, hvor vi var, hvis vi ikke havde arbejdet hårdt, er måske også en generationsbias, mm. vi står med. For det er jeg helt sikker på, at, at det gælder for folk, der er i 40'erne, men jeg er ikke sikker på, at det kommer til at gælde for det, folk jeg, i turene. Det synes er noget af det mest interessante, fordi det ændrer præmissen sig. Altså præmissen for succes var på et tidspunkt komme højere op i, i hierarkiet, tjene nogle flere penge. Nu taler man jo også om det, man kan kalde en well-being-økonomi. Mm. Altså det, at man kommer ind med hele sin identitet på sin arbejdsplads, man skal forløses som et helt menneske. Og det at være i balance der bliver faktisk afgørende for, om man synes, man lykkes på sin arbejdsplads. Ja, absolut. Jakob hvordan har du fokus på, at dine medarbejdere får en bedre balance i arbejdslivet, hvis du har det? Jamen selvfølgelig har jeg det. Altså, du kan sige, selv de tider er forbi, hvor du kunne være C25 virksomhed og tro, at det i sig selv bare var en billet til, at, folk, de ville, at alle de rigtige talenter vil søge ind i din virksomhed. Så du er nødt til at være attraktiv, og det vil sige, at der er også en et ændret magtforhold mellem den potentielle medarbejder og virksomheden. Altså, jeg kan da godt huske, vi står og lyder som meget gamle mennesker, men som du siger, vi er kun i 40'erne. <laughs> jeg kan da huske, da jeg startede min karriere, altså, der var et andet magtforhold end der i dag. Ingen tvivl om det. Det kan være, at jeg ikke var så stort talent. Det kan være, at det er det, der drev det. Men det, det vi gør i SS, og det som også er kendetegnende, den måde, jeg har prøvet at drive ledelse indtil nu, det er, at være meget, meget skarp omkring, hvad formålet er med virksomheden. Altså Purpose, det er, som Anne siger, det er jo det, der driver folk. Det er at et, du kan dig med, den, med, med virksomhedens overordnede formål, hvad det er, den prøver at opnå. To, du arbejder for en virksomhed, som er fokuseret på dig, og dermed skaber nogle rammer for dig. Og det er både i forhold til, hvordan du bygger arbejdspladsen op, altså de services, den fleksibilitet, du giver. Og det er især lige nu, at der er rigtig meget fokus på fleksibiliteten i forhold til arbejdsugen. Men det tredje element er jo også, at man i arbejds inden for arbejdet, under det formål, at de strømme, der arbejdes på, driver øh, de rigtige agendaer. Det er for os diversitet og inklusion, det er bæredygtighed, og det er alt omkring teknologi. De tre elementer for vores talenter, hvis ikke vi var hyperfokuseret på at drive det som, som kerneagendaer, så er der mange af de talenter, vi har fået ind, som slet ikke vil komme ind. Så, kommer... Det er også deres hverdag, der skal, der skal være drevet af de rigtige arbejdsopgaver. Mm. Jeg kommer lige tilbage til det der med værdier, hvilke værdier man har ja. også som, som virksomhed. Men hvis vi lige holder fast i det her med, med work-life balance, set ud fra sådan en fleksibilitet. Fordi mm. nu starter I begge to med at sige, det var nok ikke noget, hvor I var i dag, hvis I ikke har arbejdet mange timer. Samtidig siger det her, hvad vi kigger på en, en generation, som, som måske ser anderledes på det. Jeg har bedt jer om at tage nogle kæphæste med på det her område. Øh, Jakob op din hedder Øvelse gør mester. Ja. Hvordan harmonerer det med de tendenser, vi nu taler om? Jamen, det mener jeg stadigvæk harmonerer. Øh, altså, jeg mener ikke, at man opnår noget på den lange bane, uden at man gør sig umag. Og man skal også have en forståelse for, at, at, at ting tager tid. Øh, jeg vil sige, min karriere har også været at øve en muskel. Øh, det er, jeg synes, der er lidt en naivitet i nogle af de debatter, der foregår omkring arbejdsmarkedet og, og så videre, hvor folk tror, at de kan få sådan en... Instant gratification, altså umiddelbar tilfredsstillelse. De kan opnå alt det, de vil meget let. Jeg tror også, man skal have en forståelse for, at det kræver noget hårdt arbejde, og det er ikke alt, der ikke... Du kan ikke få en stor karriere, hvis det er det, der er dit mål. Det behøver ikke være dit mål. Det er super fint, men du taler vi også om karrierevej og selvrealisering via et arbejds et arbejdsmarked, og i det, der ligger også, at der er noget hårdt arbejde, der skal lægges ja, i Er det sådan lidt en uh, influencer-tilgang, at uh, hvis jeg kan lynhurtigt få en succes og blive kendt? Og ja, til det er rigtigt. Altså, hvis jeg må, du kan sige, som et godt eksempel, altså, vi, uh, både i min nuværende og min tidligere har vi har haft mange unge talenter, der har været utrolig utålmodige, mm. uh, hvor man meget hurtigt i 6-9 måneder ind i et job forventer, hvad så er det næste? ikke Hvornår kommer det næste forfremmelse? Og så videre. Uh, og man er også meget fokuseret på et eller andet sted at få både fysiske og virtuelle likes i sit arbejde. Der er en kæmpe fokus på det. Hvor der måske er måske mindre fokus på substansen og på at udvikle de dybe kompetencer. Og jeg må bare sige, at det er det mantra, jeg siger oftest til mine tre sønner, det øvelse at gøre mester, det er, at du er altså nødt til at opbygge en vis kernekompetence, en vis erfaringsbase. Du skal træne de her musler, før du bliver rigtig god til det. Jeg er en meget bedre leder i dag, end jeg var for fem år siden, når jeg var fem år før det. Og den erkendelse af, at den ungdomlige naivitet, jeg havde, da jeg startede med at være leder første gang, hvor jeg troede, jeg kunne det hele. Jeg har virkelig lært på den hårde måde også, at du er nødt til at komme igennem en række forløb, få nogle ar på ryggen, anerkende, hvad du kan og hvad du ikke kan, og derfor så der er der bare noget hårdt arbejde i det også. Men øvelse tager også tid. Det tager tid, ja. og, vi, og hvis vi taler om her, der er en generation, som måske også arbejder mindre, i hvert fald har et Jamen. ønske om det, hvordan harmonerer det? Jamen, og det er der, jeg synes, nuancerne kommer ind, fordi at Bare fordi jeg taler om, at, at, at man skal træne den muskel, og man skal give det, det tid, det er jo ikke det samme som at sige, at det betyder så, at du skal være 80 timer på arbejdspladsen hver eneste uge. Det er der nogen, der sikkert vil prøve med det samme at lægge, lægge mig i munden. Det er slet ikke det, jeg siger. Jeg siger blot, at du er nødt til at anerkende, at det kræver, at du får en meget bred erfaringsbase, før at du, du, du kan blive en bred leder, som vi står og taler om her, som et eksempel. Og jeg har ikke vi, vi er store fans af hybridarbejde. Jeg, jeg mener, det er fremtiden. Jeg mener slet ikke, vi skal tilbage til en verden, hvor vi alle sammen arbejder fem dage om ugen, 8 til, til fem hver eneste dage. Men du skal så udnytte den tid, du skal arbejde på en, på en intelligent måde, når du arbejder hybrid. Din work-life balance skal bruges på de rigtige ting, så du hele tiden udvikler dig selv. Og jeg mener slet ikke, der er, jeg, jeg mener også, at konceptet work-life bliver for unuanset, fordi rigtig mange af os alle sammen, vi udvikler os også i forhold til at blive bedre karrieremenneske, når vi ikke er på arbejde, fordi mm. vi udvikler andre kompetencer. Mm. Øhm, når jeg ser tilbage på, at du stillede det spørgsmål til at starte med om vi var kommet så langt, det Marianne og jeg, hvis ikke vi havde arbejdet, eller hvis vi havde arbejdet mindre, der er også en del af det arbejde, jeg har lavet gennem min karriere, som ikke har været nyttigt. Men til gengæld må jeg sige, at rigtig mange af de timer, jeg har brugt arbejdsmæssigt, har givet mig nogle erfaringer og nogle også nogle ar på ryggen, som gør, at jeg er en bedre leder og bedre til mit arbejde i dag. Mm. Øhm, så der er rigtig mange ting, hvordan måde vi har arbejdet på de sidste hundredvis af år, som det er fantastisk, at vi har sluppet i forhold til den her fokus på facetime og sidde på kontoret, og du skal arbejde et vist antal timer. Det er fint, at vi har sluppet den, og det er fantastisk med den fleksibilitet, der bliver inddraget, men vi skal bruge fleksibiliteten på den rigtige måde. Mm. Og jeg synes, det er meget nuanceret. Hvis du bruger den fleksibilitet med det på at sidde derhjemme og se Netflix, eller om du bruger den på at udvikle dig selv på en anden måde, det er to vildt forskellige uh, ja. ting. der er noget selvdisciplin og noget ja. mere fleksibilitet. Marianne Dahl, din administrerende direktør i Boston Consulting Group, Anders Feste, han sagde for nylig til os her på Berlingske, ingen kan work-life balancere sig til toppen. Er du enig i det? Det tror jeg er det samme, som det Jakob siger nu. Altså øvelse går mester. Og jeg tror også, det er vigtigt at sige, hvad er det, man bruger sit liv på, og hvad er det, man gerne vil opnå i det liv? Så er der jo selvfølgelig en arbejdskomponent i det, men det er jo også, hvad laver man så, mens man er på arbejde? Ja. Og det er jo også, hvad laver man så, når man ikke er på arbejde? Så jeg er jo faktisk helt enig med Jacob i, at det gælder om at øve, så man er nødt til at blive god til noget. Lige meget man vil have en specialist eller en generalistkarriere, så er man jo nødt til at blive god til noget. Mm. Og det noget, man mere eller mindre planlagt bliver god til, er jo også noget, man har brugt tid på. Ja, og det er, jo, det er jo det, der er interessant, om man tænker, at jeg skal arbejde mindre, fordi så skal jeg lige surfe om mandagen, og jeg skal være hjemmearbejder om fredagen, for lige at passe min surdej. Men det er jo ikke det, I siger. Nej, og det er faktisk heller ikke det, jeg hører unge i 20'erne sige. De ønsker som nummer et på den undersøgelse, jeg refererede til før work-life balance. Og så ønsker de som nummer tre på den liste fleksibilitet, altså med hensyn til tid og sted, hvor de arbejder. Og det er jo to forskellige ting. Mm. Fleksibiliteten har jo ikke noget med arbejdstiden at gøre. Det er noget med muligheden for at kunne tilrettelægge sit eget arbejde, for at have kontrol over sit eget liv, i stedet for, at virksomheden har kontrol over dit liv. Hvorimod work-life balance er lidt noget andet. Det er, hvor meget tid vil man bruge på sit arbejde. Så jeg tror, det er to ting, vi mixer lidt sammen, når vi har diskussionen her. Mm. Men begge steder, og det er jo sådan lidt min kæbhest, det er, når jeg ser tilbage på det arbejde, jeg lavede, da jeg var nyuddannet, så er det jo heldigvis overtaget teknologi i dag. Ja, lad os lige prøve at tale om din kæbhest, fordi den handler jo i virkeligheden om, at teknologien kan hjælpe os til at få en bedre rød life eller i hvert fald arbejde mere fleksibelt. Det gør den jo allerede. Altså det gør den allerede, så det er ikke noget, der kommer. Det er helt klart også noget, der har kendetegnet de sidste 50 år. Men det bliver nok ved. Der skete rigtig meget med PCernes fremdrift i 80'erne. Det omlag for eksempel hele den finansielle sektor meget, meget voldsomt, som, som Jakob har været i en del af sin karriere. Da vi kom op øh, øh, omkring 2010 og iPhone brød igennem, var det også et, et, et kæmpe skifter. Man fik 3G-netværk, og man begyndte at kunne have de første eksperimenter med at arbejde hjemme. Og det vi står overfor nu, hvor øh, AI forventes at kunne på globalt plan fjerne 25% af de eksisterende jobs i dag. Så lyder det jo voldsomt, at det skete jo også... Altså i, i 80'erne. Mm. Det skete jo også i 50'erne, da samlebåndet kom. Så der er ikke noget nyt i det med, at teknologi hjælper os til at blive mere effektive på samfundsniveau. Og skabe mere vækst, den samme undersøgelse, som refererer dertil, regner med, at man over en 10-årig periode kan få 7% global vækst i, i BNP. Præcis. Så teknologien er jo både på samfundsniveau det, der gør, at, øh, at vi ikke kun skal lave en linje af fremskrivning. Fordi hvis vi laver en linjer fremskrivning, så har vores statsminister ret, så bliver vi nødt til at arbejde meget, meget mere, fordi vi skal finansiere mm. et øh, sundhedsvæsen, et lever længere, der skal bruges mere på forsvar, der skal finansieres en kæmpestor grøn omstilling. Så er der heldigvis det, at teknologien hele tiden hjælper os til at øge produktiviteten og output, sådan at vi ikke har en lineær sammenhæng mellem input og output. Og der står vi måske forventeligt, det er det de fleste peger på lige nu, over for et nyt paradigmeskift, som ikke er sket siden 80'erne var PC'erne. Så hele den her diskussion, vi har politisk om, at vi mangler arbejdskraft, der tror du i virkeligheden, at teknologien kan løse en... En del af det, i stedet for sådan klassiske arbejdsmarkedsreformer? Det bliver jo nok et mix. Men der er ingen tvivl om, at teknologi, det er det, vi ikke regner med ind, når vi sidder og laver vores samfundsøkonomiske fremskrivninger. Mm. Fordi de er alt andet linjære. De er baseret på, hvad er det for et behov, vi har i dag, og hvad er det for noget input, vi har i dag. Og det input bliver jo hele tiden effektiviseret på industrier. Og det, vi står over for nu, det er jo faktisk, at vidensmedarbejderne også kan blive effektiviseret med AI. I de tidligere så den digitale fremdrift har det jo mere været samlebåndet, var det produktionsmedarbejderne, med PC'erne var det meget, der administrative medarbejdere medarbejder, men det, vi ser med AI nu, det er jo virkelig, at det er at toppen af værdikæden, som står over for at blive voldsomt effektiviseret, og dermed også kunne frigive arbejdskraft til grønne omstillinger og til sundhedssektoren, hvor der er store, store mangler på arbejdskraft. Lad os tale lidt om, hvordan det her emne påvirker samfundsøkonomien. Zoomer man ind på den private sektor, så er der over 300.000 af de ansatte, som gerne vil arbejde færre timer. Det er en stigning på 135 procent på bare otte år, viser tal fra Danmarks Statistik. Og det er jo på trods af, at vi i Danmark er nogle af dem, der arbejder allermest i hele EU. Der bliver hele tiden talt om, at vi skal arbejde mere, Jakob Og Jeg kunne godt tænke mig at spørge om det er et dilemma for jer som erhvervsledere At på den ene side har I nogle mennesker, som, altså nogle ansatte, som måske gerne vil have et mere fleksibelt arbejdsliv. Nogen vil gerne på deltid, vi gerne arbejde mindre. Samtidig har vi en samfundsøkonomi, der kræver, at vi arbejder mere. Vi kan ikke at både løse klimakrisen, udvikle vores velfærdssamfund og bruge flere penge på forsvarssikkerhed uden reformer. Og det mener jeg er jo bedst, vi gør ved at arbejde noget mere og sørge for, at endnu flere kommer i beskæftigelse og kommer ind i arbejdsfællesskabet. Hvordan kan man som erhvervsleder være med til at løse det? Og nu ved jeg godt, at vi var inde og talte AI, og måske kan vi have noget teknologi, der hjælper os på vej. Men grundlæggende er der nogle strukturer, hvor vi diskuterer, om vi egentlig skal arbejde mere og en generation, der ønsker at gøre det mindre. Jamen altså, umiddelbart det er det jo en modsætning, du sætter op. Men jeg tror også, der er mange aspekter af det her, hvor modsætningerne falder fra hinanden. Altså nu skal jeg nok være med at gå ind på teknologi, der har man andet talt om. Jeg tror faktisk, det er en rigtig vigtig faktor. Altså vi taler alle sammen om, at vi potentielt er på vej ind i en recession, og hvor skal vi hen? Altså, vi har 50 år i lav arbejdsløshed, og derfor så... Det, den problematik, du kommer med i forhold til mangel på arbejdskraft. En af løsningerne er teknologi. Fuldstop. Mm. Jeg ved godt, at jeg ikke må tale om det, men det er alligevel ja. en. Men, det, men grunden til, at det er interessant, er jo, at det ændrer på præmisserne af den samfundsdebat, der faktisk er lige nu. Det ændrer på præmisserne, og jeg tror også bare, at der mangler nogle nuancer i den debat. Fordi når folk taler om det fleksible arbejdsliv, så er der nogen i den debat, der oversætter det som, at alle bare vil arbejde mindre. Mm. Jeg må sige, at jeg kan se i store dele af min virksomhed, hvor vi får et bedre output af, at folk arbejder fleksibelt. Fordi det betyder, at når de arbejder, så er de på. Og vi har skabt nogle rammer for dem, som de sætter pris på. Og det gør også, at de er mere engagerede og mere passionerede, når de så arbejder. Og som Marianne også siger, at de fleste af de her mennesker tager jo ikke hjem for at holde fri. De arbejder mere fleksibelt. Vi giver dem nogle rammer, hvor det passer ind i deres dagligdag og deres liv. Og arbejder det gør også, at de er mere produktive mere engagerede, når de så arbejder. Så det kan godt være, at det i sidste ende betyder lidt færre timer. Det er fint. Det andet er... Som jeg sagde tidligere, der er ingen tvivl om, at det her betyder, at vi som virksomheder har en større opgave med at gøre vores arbejdsplads attraktiv og vores jobs attraktiv, og vi er også nødt til at indrette os efter at skabe en, en, en attraktivitet omkring især de jobmuligheder, vi skaber for unge mennesker i forhold til også at skabe karrieremuligheder. Det er ikke nok, at da jeg startede, der handlede det om at få jobbet, og så vidste man, at hvis man gjorde det godt, så var der nok nogle muligheder. Du skal skabe noget meget mere klare karrieremuligheder. Og jeg er bare nødt til at sige at den her generationsbashing, der handler omkring de, de unge mennesker. Jeg har været nogen alder, hvor unge mennesker. ikke er fantastisk. <laughs> det synes jeg også er meget hårdt. Når jeg kigger på statistikkerne, ISS er den virksomhed, der arbejder på flest arbejdspladser i hele verden. Og de statistikker, vi ser globalt, lige meget hvor det er, det er, at de unge er kommet hurtigere tilbage på arbejdspladsen, end de ældre. Og, og det ved jeg godt overrasker nogen med. Det er uniformt over hele verden, at de unge kommer tilbage hurtigere på arbejdspladsen. Hvorfor gør de det? Et... Der er noget helt lavpraktisk i forhold til deres boligforhold, bare det er værre. Men de to store øh, øh, score hver eneste gang, det er de sociale relationer, og tre, det jeg vil oversætte til mesterlærer. Det vil sige, de ved godt, at de lærer på arbejdspladsen af deres kollegaer, de lærer også rigtig meget af det, der ikke bliver sagt, og det, der sker mellem linjerne, og det, der ikke sker i teamsmøder, mm -hmm. men præcis. som sker ved, ved de berømte watercooler moment. Ja, Så præcis. jeg synes faktisk, at vi har en ung generation, der hvis du rammer dem rigtigt, i forhold til at skabe rammerne, visionen for den arbejdsplads og det purpose, som vi taler så meget om i virksomheden, så får du faktisk rigtig meget ud af dem. Det er en fantastisk generation men det kræver mere arbejde at få dem engageret og motiveret og passioneret omkring Men det ladere. er jo så vigtigt i en diskussion, fordi vi netop hurtigt kan få den ramme, der hedder når der kommer nogle unge, der de er dovne, og de kan ikke finde ud af at gå på arbejde men har det ikke altid været sådan, sådan, sådan. sådan i alle ja, Jo, det kan sagtens være, at det har ja. været sådan, men det der er jo væsentligt det er, at man, at man finder frem til, hvordan man knækker den nød så du, får, så du får fat i den motivation og den ja. arbejdskraft, ja, fordi vi har jo ikke råd jo... til at folk kommer ind, går ned med stress vi taber en hel generation på gulvet det skal jo være nogle rammer, hvor de faktisk kan Ja. Og Men der tror jeg, at Jacob har fat i, i to vigtige pointer her. Den ene det er det der med at adskille fleksibilitet og så work-life balance, fordi det de helt klart ønsker, det er større øh, mandat over deres egen hverdag og dermed fleksibilitet, mm. og det kan teknologien give dem, og det skal vi give dem. Det, de så laver uden for arbejde, de unge, i forhold til vores generation, er jo langt mere kompetencegivende. Mange af dem er aktive i frivilligt arbejde, mm. pro bono-projekter, har måske en lille startup ved siden af. Og dermed træner de jo også i deres fritid. Så det, de laver i deres fritid, er altså noget mere begavet, end det, jeg lavede i min fritid, da jeg var ung og var i 20'erne. Det vil vi gerne høre mere om. Nej, nej, okay. <laughs> Men dengang tror jeg, det var meget mere opdelt. Man gik på arbejde, og så trænede man det, og så... Du ved, gik det er sådan et klassisk og Man går bare arbejde ja. for at tjene ja. til at kunne lave et eller andet. Så, man, så jeg så tror, det, det er vigtigt at, at opdele i. Fleksibilitet, ja, det vil de have. Men som Jacob siger, det vil de ældre faktisk også have. Og som Jacob også siger, så er det jo ikke de unge, der kom senest tilbage på kontorerne efter øh, covid-19. Det var, det var jo faktisk alle også i 40'erne og 50'erne. Så hvad synes I som erhvervsleder om den diskussion, vi har om reformer? Altså reformer, strukturelle reformer, som skal gøre, at det velfærdssamfund, som vi kender nu, det kan blive ved med at bestå. Har I et medansvar for det, eller synes I i virkeligheden, at diskussion er lidt for i forhold til det, den måde, I mener, man kan skabe arbejdskraft på? Du kan ikke udlede af det, jeg sagde før, at jeg ikke mener, der er behov for reformer. Jeg mener helt klart, at der er behov for reformer. Jeg mener behov for arbejdsmarkedsreformer generelt. Vi har desværre fået skabt en præmis, hvor der er rigtig mange mennesker, der godt kunne deltage i arbejdsmarkedet, som ikke gør det. Vi har person, og vi har et ansvar. Altså, som virksomhed gør vi rigtig meget forhold til både integration af jeg eller så det er ja, flygtninge og indvandrere vi gør rigtig meget for forhold til for med fysiske og psykiske handicap og øh, flexjobs, fleksjobs, øh, introstillinger og så videre og, så videre. og vi kunne rigtig godt bruge at der var mere support fra mere strukturel support omkring at kunne gøre det. Hvad betyder strukturelt support? Det, betyder, det lyder som om betyder, politikerne gider at tage nogle beslutninger. Ja, men altså fair play, jeg, jeg, jeg har dyb respekt for vores politikere, de er rigtig at se til, men altså du kan sige det er jo en af de agendaer er at øh, man måske skal glemme de, de hurtige løsninger og fokusere på at skabe nogle rammer, hvor det er naturligt at skabe en incitament til, at virksomheder som os, vi går ud og hjælper den type grupper. Hvad vi får, kunne det være? Det vil sige, at du får noget tilskud, du får nogle, noget coaching på, du får nogle centre, der kan hjælpe med at, at opskille, altså give folk nogle kompetencer i samarbejde med virksomheder som os, hvor vi kan tale om, hvilke kompetencer vi har behov for, og folk kan komme igennem nogle meget øh, øh, fokuserede forløb, mm. så de bliver klar til at komme ind og starte i... I, i visse jobs på måske 10-12 timer om ugen, og så kan man arbejde det op, hvis det passer. Øhm, generelt, at man, ens ydelser øh, kan gradueres på en måde, hvor det faktisk kan betale sig at gå ind og tage det arbejde. Så vi har, lige nu har vi nogle, nogle klippeniveauer, hvis man kalder det, det hvor hvis du rammer den klippe, jamen, så kan det ud betale sig for dig at der arbejde. Mm. Øhm, vi har jo mennesker, der ikke kan tage mere arbejde, fordi så vil de faktisk få, få færre penge med hjem, osv. osv. Så for at kigge på hele det komplekse det ved jeg godt, er utrolig utroligt usekset, øh, Men det er noget af det, der kan skabe noget luft i et arbejdsmarked, der er utroligt. Men det, du presset. siger der, gør jo ikke lige så ondt som noget af det, der i øvrigt foreslås politisk. Altså, det er noget af det, du siger der, har jo væsentligt mere sådan i sig. End jo, jo, fair play, fair play. Og jeg har selvfølgelig også øh, observeret øh, Stor Bødedag og, og, og den slags. Øh, jeg tror generelt, at der er en række øh, håndtaler der skal trækkes i. Jeg har ikke nogen holdning til Stor Bødedag. Øh, men generelt kan man jo konstatere, at, at vi har mere fri, end, end de fleste lande har øh, i den vestlige verden. Så så, så selvfølgelig kan man også kigge på den slags. Øh, men jeg kunne godt tænke mig, at man i stedet for den slags øh, geværgreb, som jeg kan, jeg kan notere mig, at der er meget store øh, forskellige holdninger til, hvorvidt det har en impact eller ej, kan gå ind og skabe nogle instrumenter til virksomheder, som også kan gå ind og tage en aktiv indsats. Lige nu kræver det virkelig, at du som virksomhed beslutter dig for, at vi vil ger, rigtig gerne det her. Og du skal kæmpe, kaste en kæmpe mængde ressourcer ind i det for at lykkes med det. Bare tage de ukrainske flygtninge. Det har jo været svært at, mm. at få dem i arbejde af alle mulige årsager. Og på trods af, at der har været en velvillighed hele vejen rundt. Så vi kan alle sammen have en velvillighed, men vi er virkelig nødt til at kigge på det dybe arbejde i forhold til at skabe strukturerne, hvor det bliver en naturlig ting, at vi integrerer de her mere udsatte grupper i arbejdsmarkedet. Og det er jo et helt uudnyttet potentiale. Vi har jo tæt ved 20 procent af arbejdsmarkedet, som, eller af en voksen befolkning, som er uden for arbejdsmarkedet. Og det tal har reelt set ikke rigtig flyttet sig siden starten af 70'erne. En del af den samfundsstigning, vi havde i 50'erne og 60'erne, altså velfærdsmæssigt, kom jo også fra, at flere og flere grupper kom på arbejdsmarkedet, herunder blandt andet kvinderne. Men, men de sidste 20 procent har vi jo ikke fået rykket så meget på. Og der mener jeg sådan set også, at teknologien kan hjælpe. Udover alle de rammebetingelser, der også skal være på plads. Men det er jo i dag muligt på grund af teknologi, for eksempel at have et arbejde, selvom man er overblind. Det er muligt at have et arbejde, øh, øh, fordi man kan arbejde hybrid, hvis man har en psykisk sygdom og ikke er så komfortabel med at være i sociale sammenhæng. Altså teknologien hjælper jo også på, at vi men faktisk vi ved, kan at det der flere bliver typer svært. i spil. Det, er, det, bliver, det bliver svært politisk, ikke? Så er det jo fordi, det er så svært at sætte to streger under. Der sidder nogle politikere med nogle regnmaskiner og siger, at de skal give det her i arbejdsudbud, og så er vi hjemme. Hvor mange af de ting, I nævner her, er sværere. Det, det er flere. Sådan er det jo. Sådan er, sådan er det Det er jo det ikke er løst. <laughs> altså, det er jo fordi, det er svært. Øh, og det er jo også der, øh, hvor, hvor Jakob peger på, at der er noget omkring incitamentstrukturerne i forhold til mm. at overførelseindkomster og lønnet arbejde, og hvordan kan vi lave nogle glidende modeller omkring det, så vi ligesom kan indslue flere og flere grupper på arbejdsmarkedet. Det er jo der, vi har det største udnyttet potentiale. Nu har vi talt en, en del om, at der skal laves nogle rammer for, at medarbejderne kan arbejde passioneret fleksibelt, men passioneret. Og noget af det, som vi ved, øh, også kendetegner de unge talenter i dag, det var noget af det, som du var inde på tidligere, Jacob, nemlig, at de er meget formålsdrevne. Mm. Altså, de vil gerne have et tydeligt purpose, som, ja. som det hedder øh, i erhvervssprog. Altså, at der skal være et formål mm. med virksomheden, som simpelthen bliver nødt til at være noget andet og mere end kun at tjene penge. Man skal faktisk have en position i samfundet, og der skal være en overensstemmelse med ens egne værdier og virksomhedens mm. uh, værdier. Øhm, du talte selv om værdibaseret altså, ledelse. Hvor, hvor væsentligt tror du, det er for rekrutter rekrutteringen af nye talenter, at, at en virksomhed tager et samfundsansvar? Jeg tror, det er rigtig vigtigt. Og man kan sige, det er ikke bare sådan en, en tro, jeg har. Det er også noget, jeg har observeret. Altså, ved de sidste tre år i ISS har vi været meget, meget fokuseret på en rejse omkring at skabe meget mere øh, fokus og spotlight på alt det, vi gør. Øh, både i forhold til vores overordnede formål, men også det, vi gør for, for at skabe en, en triple bundlinje, der ikke kun handler om profit, men også handler om at drive en helt anden hverdag for vores medarbejdere og for de samfund, vi er en del af. Det kan jeg se at det kommer igen og igen, det bliver spillet tilbage til os, når vi rekrutterer talenter. Vi kan se, at vi har en meget større indtægt af, af, af at, jeg ved, at det er folk, der søger til vores stillinger. Vi har, et, som et eksempel, har vi sådan et internprogram, hvor man kan komme ind og få et, et internship. Det er sådan et trainee-program, der tager, der tager halvandet år, og vi, vi tager omkring, hvad er det i år? omkring 50 ind. Vi havde over 100.000 ansøgere i år, 100.000 ansøgere globalt. Nu, alle de initiativer, du opridser her, handler ja. om ISS, ja. hvor du er, er topchef ja. i dag. Ja. Lige om lidt skal du også være topchef i Carlsberg. Ja, ikke jeg, også, ikke men ja. i stedet Nej, det er, det er for. I stedet gang. <laughs> ja. og, og det, jeg synes er interessant med, det, med værdierne, det er, at det er jo rigtigt, at mange virksomheder har fokus på inklusion, på diversitet, på klima. Vi står også i en verdenssituation, hvor der er nogle... Øh, hvor der er nogle billeder, der bliver hårdere. Mm. Altså nogle grænser, der bliver ja. hårdere. Lige pludselig er det, hvordan man opererer geopolitisk, Enig. der sådan set også bliver væsentligt. Øhm, og nu skal du ind i Carlsberg, som står finansielt stærkt, men som også står med i nogle udfordringer. Øh, Carlsberg skal ud af Rusland. Øh, man har forsøgt at komme. Det går lidt langsommere, end man måske havde regnet med. Øh, der er også kritik, af, øh, om Carlsberg er med til at undertrykke et muslims mindretal i Kina, som jeg også tror jo bliver virkelig en stor politisk slagmark lige om lidt. Hvor afgørende er håndteringen af sådan nogle sager for, at en virksomhed som Carlsberg kan tiltrække de bedste talenter? Nå, men altså nu til at starte med, det kommer til at skufte, jeg siger det selvfølgelig, men det er, jeg starter jo i Carlsberg en gang i efteråret formellig, og derfor så har jeg jo ikke holdninger til de konkrete sager. Selvfølgelig har jeg en holdning til dem, men det, det vil være arrogant mig at stå udtale mig, når der sidder en ledelse, der i dag driver de her agendaer. Så jeg vil meget gerne tage en dybere samtale omkring det, når jeg, når jeg er inde i jobbet. Det vil være fair over for alle parter. Men mere generelt, så øh, er der ingen tvivl om, at vi bevæger os ind i nogle år. Vi har allerede bevæget os ind i en fase, hvor politik, øh, geopolitik og, og forretning, det bliver mere og mere øh, øh, sammenflydende, hvis jeg må sige det på den måde. Og, og det er, at du, som erhvervsleder skal du forholde dig rigtig meget til det. Øh, du skal forholde dig til det på en anden måde, end du skulle før. Altså, vi har også ISS øh, exitede Rusland som et eksempel. Øh, og jeg tror på den lange bane, at hvis ikke du håndterer de problematikker rigtigt, så har det en indflydelse på din, din evne til at tiltrække talent. Selvfølgelig vil det have det. Der er nogle konkrete situationer lige nu, som, som skal håndteres, der er ingen tvivl om. Og jeg tror, vi kommer til at tale meget mere om de her problematikker på tværs af virksomheder, Fordi til... Kina-problematikken er jo ikke kun en Carlsberg-diskussion. Nej. Alle virksomheder er en vis så opererer i Kina. Jamen, så lad os lige tage Kina. Vi havde uh, tidligere statsminister og generalsekretær for NATO, Anders Fogh, ja. herinde i salongen for et par uh, måneder siden, som meget klart opfordrede danske virksomheder til at trække sig ud af Kina. Uh, fordi han på sigt tror, at vi står i et dilemma som noget af det, vi ligner, der ligner Rusland nu. Er det noget, man skal ind og tage stilling til, synes du, hvordan man kan operere i Kina fremadrettet? Man skal helt sikkert forholde sig til Kina og den strategi, man har omkring Kina. Jeg har ikke nogen holdning til, fordi at lige meget hvad jeg siger nu, så vil det, blive, så vil det jo blive analyseret i en Carlsberg-kontekst, så det vil jeg slet ikke udtale mig om. Men, men, men selvfølgelig skal man forholde sig til Kina, og lige meget om du er Carlsberg, eller om du er Mærsk eller Novo, eller hvem som helst andet, så skal du forholde dig til Kina i de kommende år. Men om, hørte... om, om man bare kan trække sig ud som virksomhed af Kina, det, det tror jeg måske øh, er en analyse, der er lidt dybere, alt afhængig af, hvilke virksomheder det er. Og du må sige, der, er jo, der bliver trukket mange paralleller mellem Rusland og Kinas situation, og jeg tror bare, vi skal ind og kigge på nuancerne der også. Mm. Altså Rusland er en meget. Du kan sige, har været en meget isoleret økonomi i rigtig mange år i forhold til resten af verdensøkonomien, hvor Kina er en dybt integreret del af verdensøkonomien. Men jeg hører dig også sige, at du at tænker, at du som topchef i højere grad faktisk skal kommunikere og forholde dig til geopolitiske spørgsmål. Jamen, det skal jeg helt klart. Og det, det skal jeg også lige meget om, der er en Kinasituation eller ej. Og hvis jeg var blevet i ISS, kan jeg love dig for, at det skulle jeg også forholde mig til. Altså, vi opererer i hele verden, og der er masser af lande, hvor der er rigtig mange problematikker at forholde sig til. Men i en kasper kontekst kommer jeg ikke til at forholde mig til. <laughs> Det var ellers et forsøg værd. Ja, men et godt forsøg. Marian I rådgiver jo både danske og internationale virksomheder. Hvordan opererer man bedst i sådan et farvand, som ikke bare er drevet af økonomi, men også et moralsk kompas? Nå, men der er jo ingen tvivl om, at hele Rusland-situationen har jo startet en kaskade af, af nye strategiske beslutninger og stillingtagen, der skal træffes, ikke bare på ledelsesniveau men også på bestyrelsesniveau. Så de fleste virksomheder i dag har jo scenarier i deres riskplanning, hvor man ser på Rusland og forskellige scenarieplanninger omkring det. Og det er jo ikke noget, man som sådan lige agerer på her og nu, men med af erfaring begynder de fleste nok at have nogle beredskaber klar. Derudover så er der jo en, en stor trend, som ikke kommer ud af Ruslands situation, men mere ud af covid-19-situationen og de ting, det gjorde ved vores supply chain, hvor man er i gang med at de-riske sit supply chain setup. Mm. Så alle virksomheder er jo i dag ved at se på, hvordan er vi mindre afhængige af, hvad der måtte ske. Enten af pandemier, af krige, af naturkatastrofer, klimaforandringer, geopolitiske forandringer, så det bliver mere... Economies of scope end de sidste 50 år, og hvis vi lige har været skal oversætte skæ... riske, så er det man sætter sig forskellige steder i verden i stedet for at være afhængig ja. af den her ene komponent for kvinder for eksempel. Præcis. Ja. Så det vil typisk være, at man i stedet for at have en produktionslokation måske har tre fremadrettet. Det vil være at i stedet for at have to net, jamen så har man fem i fremtiden. Tag på en tidsrejse gennem UNESCOs eventyrlige kulturarv og oplev magien i Bremens gamle bydel.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 Der er, der er noget på den helt store klinge, som handler om det geopolitiske. Og nu ved jeg godt, at du ikke vil tale om Carlsberg og Jakob men nu, nu får du lige et sidste spørgsmål, inden vi, vi slutter. Fordi noget af det, jeg synes er interessant, det er jo også, hvordan vi øh, agerer som sådan moralske forbrugere. I lang tid har man jo kigget på øh, tobak, om det var noget, som øh, man kunne sælge og markedsføre. Øh, hvordan ser du på det her med, at du skal til at sælge og markedsføre alkohol? Tror du, vi som som samfund begynder at få et andet blik på det, som man skal tage højde for. Carlsberg har jo allerede arbejdet med, med alkoholfri øl. Men det er sådan ned på den enkelte forbruger. Ikke det geopolitiske, men den enkelte forbruger. Ja, ja men, og det, det er jo Jeg vil sige, det, det, er ikke en, øhm, det er jo ikke en farlig diskussion. Altså, det er, fordi det er jo også en, øh, en debat, der tages meget, meget åbent uh, Både Carlsberg og de andre store, store bryggerier. Øhm, igen, som du siger, jeg kommer jeg til at gå i med men der er jo ingen tvivl om, at hele den sektor, den ansvarlige del af sektoren, som Carlsberg selvfølgelig er en del af, arbejder utrolig meget omkring alkoholfri øh, øl, men også hele det, man vil kalde beyond beer, som er læskedrikke, energidrikke og alle de her ting. Og, og du kan se, at hvis du kigger på de store bryggerier, så bliver en større andel af deres, øh, af deres salg jo også øh, ikke alkoholiske drikke. Øhm, der har også udviklet sig... At jeg, jeg har noteret mig, at nu jeg blevet, har jeg brugt lidt mere tid på produkter de sidste par uger, end jeg, end jeg har gjort tidligere. Og jeg har også noteret mig, hvor velsmagende alkoholfri øl er blevet. Jeg vil sige, da jeg var en ung mand, der, der var det ikke altid en god oplevelse at drikke alkoholfri øl. Det vil sige, det har forbedret sig rigtig meget. Så der er en kæmpe agenda i forhold til at drive det her. Det er rigtigt, at der er en forbrugeragenda i forhold til at drikke mindre alkohol i Vesten og drikke flere alternativer, hvor jeg alkoholfri øl er en del af dem. Og de store bryggerier her blandt Carlsberg er jo sat op til det, fordi det er jo også en agenda, at, at, at, at de driver. Og derfor så, jeg ser ikke en modsætning som sådan mod det. Jeg har også noteret mig, at et selskab som Carlsberg bruger rigtig meget energi og ressourcer på at være en del af en ansvarlig bølge, og det er både initiativer i forhold til mod spritkørsel, mod overforbrug af produkterne og den slags, og så man nyder produktet på en ordentlig måde, uden at det, at det, det har skadesvirkninger. Så jeg tror, jeg tror, du er ret i, at der er en, i den vestlige verden er der en, et ryg mod en større forbrug af alkoholfri drikker og den slags. Men det er jo også en del af paletten. Så nej, jeg ser ikke en modsætning som sådan der. Nej, men, men et større fokus på det fremadrettet? Helt klart, det bliver et kæmpe fokus. Mm. Hvad tænker du om det, Marianne? Nå, det tror jeg jo at i alle virksomheder, tilbage også til den risiko, planlægning, som jeg talte om før på det geopolitiske, det er jo det samme i forhold til forbrug af trend. så alle virksomheder er jo i gang med proaktivt at bruge og disrupte sig selv, som det hedder på nyt dansk, og det er jo et eksempel på, hvordan en virksomhed som Karlsberg kan gøre det, hvor man jo i stedet for at vende på nogle andre øh, presser til nogle trends, der er, så tager man dem selvfølgelig ind og driver dem selv. Mm. Så jeg ser heller ikke det modsætningsforhold, jeg ser egentlig, det er helt ansvarlig moderne forretningsledelse. Den dame og den her så når vi ikke mere i den her salon. Tak fordi I ville komme forbi og også tale lidt om fremtiden. Jeg hedder Mette Østergaard, producer var Josefine Maria Hansen. Jeg håber, vi høres ved i Østergaards Salon. Tag på en tidsrejse gennem UNESCO's eventyrlige kulturarv og oplev magien i Brennens gamle bydel.